Lehenengo unitatea. Kirola baino gehiago, De atala. Agustina Otaolaren biografia. Gabon guztioi, garaibateko herriko pertsona ospetsuak ezagutzen ari gara eta gaurkoan askorentzat ezesaguna izango den emakume kirolari baten ibilbidea ezagutuko dugu. Agustina Otaola Zapiañena. Garaibateko erraketista honen zerrendan ageri den herrenteriarra dugu. Duelagutxi, erriko pilotalekuari bere izena diote izandako ibilbideo paroa eskertzeko asmoz. Agustina Otaola Zapian errenterian jaiozen mila bederatzironda hogeita amaikan, eta oso gaztetan hasizen erraketan jokatzen, berean ariaren babesean. Lau izeba erraketista zituen Madrilen ari zirenak, eta horrek bidea erraztu zion. Ibetako bi oso maila honekoak ziren, baina batez ere Josefina Otaola, erraketista onenen zerrendan dagoena. Beste biek ezkontzea erabaki zuten, eta hortxebukatu zuten, euren ibilbidea. Madrileen kirolonek harrakasta izugarria zuen, eta hango ordezki bat Euskal Herrira bidali zuten. Agustink hirungo pilotalekuan proba batzuk egin zituen eta berehala Madrillera eraman zuten. Izebek aurrez bidaltzen zizkioten erraketak eta pilotak, eta ongi entrenatua alizantzen anaiarekin. Amala urte zituela joan zer madrilera, baina egin zuen debuta, eta azkaraz izen pilotazaleen aota anazaltzen. Familiaren gandik urrun, madril gobizimodura egokitu behar izantzuen ota holak. Hasi era batean etxean ez zuten oso gustuko alaba erraketan jokatzen aritzea, baina bizimodua ateratzeko eta hiriburuak ezagutzeko aukera zen eta onartu egin zuten. Arratsaldez eta gauez egun berean bi partida ere jokatzen zituen. Partida gehienak binaka jokatzen zituzten. Ohiko modalitatea binaka izaten zen, baina kasu batzuetan bat biren aurka edo bi hiruren aurka ere aritzen ziren. Eta jendeak apusturako baliatzen zituen, nor ka hoiek. Pilotazaleak apustu egitera joaten ziren pilotalekura. Piskanaka, erraketistarik onenetakoa bilakatu zen, ota eta eskaintzak jaso zituen. Bere ibilbide gehiena, madrilgo kuadroan egin zuen, baina hiru denboraldiz Bartzelonan ere jokatu zuen. Azten joan zen, eta akubara joateko erabakia hartu zuen, mila bederatzireunda berroita ama bostean. Habana Madrile enpresaren eskaintza onartuta Urte beterako sinatu zuen, baina bi hilabete besterik etzituen iraun bertan. Kubako irautza zela eta bueltan etortzea erabakizuen. Mila bederatzireundairuro geian, Mexikoko Metropolitano ESEA enpresarekin kontratua sinatu zuen. Ilean, amazazpimila berreundalaro gehi bezeta. Ohar soaldeko garaiko erdimaliako soldataren laukoitza, baina azkenean atzera egin zuen eta etzen joan. Otaola bederat zirehun dairurogeita zazpian erretiratu zen pilotalekuetatik, berrogeita bat urte zituela. Eta egun donostian bizi da. Errentteriako pilotalekuari bere izena jarri zioten. Erraketa munduan izandako ibilbideo paroa eskertzeko asmoz, eta omenaldi beroa jaso zuen errentteriaarrak.